till avsnitt nummer 35 av Good Luck and Fun. Mitt namn är Marcus Persson och vid idag har jag Kristoffer Annelin. Tjena! Hallå, hallå! Och som gäst idag har vi Mikael Fredriksson. Eh, välkommen! Ja, tackar, tackar! Det är välkommen tillbaka får man ju säga. Du var ju bland våra första gäster i, i denna podd, eh, faktiskt. Ja, precis. Det var väl... Ja avsnitt som sagt. Ja, exakt. Uh, ja, vi har alla, vad jag vet i alla fall, spelat en hel del World of Warcraft-expansionen uh, Legion på sistone. Har ni hunnit köra alla alla dungeons när ni det inför reset nu på, ja, imorgon, onsdag? Ja, uh, nah, jag såg, jag har just fått, eller börjat köra. Mythic, mm -hmm. så jag har inte börjat köra, jag har inte kört de här två för det är två dungeons som bara finns i Suramar som bara finns på Mythic ja. dem har jag inte hunnit spela än faktiskt Men annars har jag nog testat alla andra dungeons i alla fall ja det är samma här jag har kört alla, alla dungeons på, på Mythic förutom just dem i Suramar för att där där måste man ju ha, ja Reputation, som sagt, för att låsa upp dem, och där ligger, ligger jag efter. <laughs> eh, jag tror inte någon jag känner, har eller som jag som har spelat med, har varit där faktiskt. Eh, för du har väl inte varit där, Krikke? Nej, jag har inte varit där. Eh, men eh, de. Nej, precis. Jag fick ju för mig att jag skulle lämna till gubbe för att jag var inte riktigt nöjd med mitt första val. Eh, så att eh... Jag hamnar lite efter på reppet rap, äh, där, men äh, vi har några som vi spelar med som ändå har, har tillgång till den om man säger så. Mm -hmm. Som har äh, 8000 in på Onored <hör> på som då krävs. Äh, det är väl bara att det var inte en hel femman så alltså, de har väl fått köra random, som jag ja naja, det. Okay. De har väl kanske andra kompisar, vad vet jag. <laughs> Ja, nej. Jag har bara... Jag har skaffat rätt dem. Det är bara att jag har haft problem att hitta grupp. Ah. Jag kör Fury Warrior och det verkar som att... Och sen är jag just på gränsen till det de brukar fråga efter i item level. Så att... Vad är det de frågar efter i item level? De flesta har frågat runt 840. Och jag har 842. Så att det Och är... jag har hört... Nu vet jag inte om det här är sant, men jag har hört att Fury Warrior inte var. Den bästa DPS-klassen. Okej, okay, nej. Om man säger så. Ja, ja. Nej, jag spelar ju Shadow Priest. Och jag tycker att jag gör dåligt med DPS. Men det kan ju vara jag som är, är kass. Fara. <laughs> men eh, jag vet inte om jag... Jag spelar ju oftast med... Med... Ja, mina... Mina, mitt vanliga femmanna gäng. Eller mina polare. <laughs> och där har vi ingen Fury Warrior med. Så jag vet inte... Jag kan inte... Säga något ifall, ifall de har varit under, uh, ja, underpresterade i DPS. Det vet jag inte Jag tror att generellt så är det väl Arm Warriors som är den starka specken av Warriors då så att säga. Ja, ja jo. Warriors. Jo, precis. Jag tror att Fjuren är ganska långt nere. Sen har väl folk givetvis... Ja. Det balanseras väl upp så småningom. Men, men jo, jag tror att det är lite så att... Det är väl den sämre inom parentes-specken? Eh, ja, jo, precis. Jag har hört att just ARMS ska vara... Just DPS-specken ska vara för vårdjur nu, ifall du ska göra mest skada. Ja, precis. Jo, den är, det är väl det. Topp tre eller nånting, till och från. Beroende på vem som, som simulerar, så att säga. Så det är lite kul. Ja. De är så kraftiga, trots allt. Mm. Men, eh, vad spelar du där, Kricka? Jag spelade shaman, har aldrig spelat shaman tidigare, har alltid velat spela shaman Så jag tänkte jag levlar upp en sån eh, healing, rester då, i och med att jag alltid healar av någon konstanledning. Men jag vet inte, jag var inte riktigt kär i den. Ingen fel på den så, men eh, det är så mycket fokus eh, på AE healing i, med shamanen då. Eh, vilket inte är något nytt för mig heller, men jag tänkte att ja, men det kommer nog gå bra det här. Och det hade det nog gjort också, men jag tänkte nej, men jag drar upp en präst, präst istället, eller jag hade en på hundra att Jag tar upp min, min gamla main-gubbe. Så jag har levelat eh, präst sedan i torsdags. Typ. Okej. Okay. Så att det blir en holy, holy priest istället. Okej. Okay. Är det någonting du föredrar då, eller du, du gillar den mer helt enkelt? Ja, jag, jag tror att det är så. Det är nog mest bara för att jag har spelat... Eh, Spelat det sen, ja i princip Vanilla har jag väl spelat Priest eh, i healing-form. Så jag tror att det, det är så där Back to basic lite grann. Första förälskelsen. Ja. Typ, skulle jag tro. Så nej men det, det, det är jättekul. Eh, roliga späcken spe, är väl hyfsat kul också. ni har inte provat disk men eh, men holen tycker jag är alldeles, ja jag gillar den. Den är precis vad den behöver vara. Inte så mycket trams utan eh, Bra fokus. Nice. Yes. Hur spelar man ja. Holy, är det? Det Renew på alla medlemmar och så där det bara Greater Heal. Slash Dance. Oh, okay. Ja, okej. Eh, jo, nej men Greater Heal finns ju inte. Den tog de väl bort för, för två expansioner, tror jag. En, kanske. Eh, tror jag. Ah, den finns inte. Du kör he Heal nu, som aldrig användes när jag spelade mycket. Den det var ju bara en som inte användes. Eh, heal och Flash Heal har samma basnummer eh, så att säga. den eh, Förutom längden då på den. Så du healar lika mycket med dem fast Flash Heal går snabbare. Eh, men eh, som jag har förstått det så ju mer mastery du har och så vidare. Så kommer vad den vanliga healen eh, göra mer så att säga. Den kvittar ju högre. Men det är Renew. Sen är det de healarna. Alltså Heal och Flash Heal. Uh, sen har du en, uh, en eller två a hills uh, Du har ju den här studsande saken som heter uh, Binding Light, heter den så Vi låter bekant i alla fall ja. Så att, det, det är ganska klassiskt holy <laughs> det, det jag kan störa mig lite grann på Det är att jag inte har en skald uh, Power, World, Power World Shield Som den hette den man är bortsamma med mm. Den har bara disks och, uh, och Shadow Priests yep. nu. yes ja, ja. Så det är lite ovant. Jag är van att trycka, trycka på den. Liksom. Man, man kör en renew och så. Eller ja, man tar en som sköld och så vet man att den blir nedslagen. Så har man en renew på direkt. Liksom. Men den, den finns inte på holy längre. Så det är, det är lite så här små justeringar som man är lite ovan med. Men till det bättre. Säkert inte för det. Man får ju vänja om sig. Ja. Så att, De gör ju om lite. Men det, det känns som att de har gjort om ganska ganska mycket... Eller är det halv mycket på alla klasser om man säger så? De ja, har både tagit bort spell så är det en och det andra Jo precis, de har ju ändrat om lite grann och Jag vet inte om det var om det var i pre-patchen för Legion Eller om det var just i äh, Warlords of Draenor De gjorde det, men jag har ju som försöker upp en mage också så De har ju lagt till lite grejer på att testa Arcane-specken Mm och då har du med liksom att du har... Du kan få liksom fyra stycken charges. Arcane charges och sånt där. Gör att... Ja, ju mer charges du har ju mer mana kostar i de spels. Men de gör mer skada. Så, så det blir lite... Ja men typ lagt till lite så här Egenheter. Som jag ser Shadowpiece har väl också något Vi ser om någon speciell bar. Istället för, Eller kanske på sidan av Mana, eller någon, kanske någon annan klass, jag tänker Ja, nej, det är Shadow Priest i alla fall. De har en in Insanity-mätare eh, utöver Manan. Fast Manan tänker jag aldrig på när jag Det ar är... Den, den, är, den är orörd. Så det, är, det enda man tänker på är ju Insanity-mätaren som man bygger upp som, som Shadow Priest. Och då gör det inte, det gör det inte så där jättemycket skada. Eh. Tills du byggt upp den till 100, 0-100 till Och så när du väl är 100 då, då kan du kasta en spel som gör att du går in i ja, Insanity mode Eller vad man ska säga Den heter väl något annat Void face void Något sånt där Och då när du är i den, den fasen Då gör du mycket mer, mer skada Och så låst du upp två nya Spells också eh, Som också gör ja, Väldigt bra med skada men ja, så länge du är i den här, här uh, Insanity-mode eller vad man ska säga då tappar du Insanity så när du när du är nere på noll igen då, då är du tillbaka till vanliga så ska du bygga upp Insanity-mätaren igen Okej, uh, Sedan finns det en en, en Suicide-spec med Shadow Priest som gör att, att du gör ännu mer skada i, i när du är i Insanity och du dina abilities som, som ger dig insanity ger dig mycket mer insanity så att det blir enklare att, att vara kvar i insanity och hålla uppe den längre. Men, men så fort du, du hamnar på noll så, så dör du. Så det verkar vara de som, de som har gjort Simulation Craft. Ja, simulerat vad som är bästa specken För att göra skada Då är det ju den, den suicide specken som är det bästa Men det verkar vara Vara mer Ja För raids helt enkelt Och det är långa fighter och sådär För i dungeon så går det alldeles För snabbt för att vara Vara värt det Jag, jag, har, inte, jag har inte ens testat den Faktiskt Jag kör, kör en vanlig Vanligare normal speck Okej. Okay. Hur funkar det? alltså När du får Insanity, tar du skada eller någonting där då? Eller är det, det är liksom bara att du gör mer skada när den är maxad och du får den här formen? Sen så drainar den bara, eller eftersom, eller? Ja, du använder dina spånliga spel ska du har först och främst för att bygga upp till 100 Och sen så när du har når, du, når du upp till 100 då kan du kasta en, en, en spel som gör att du går in i Insanity Mode. Det tar ingen skada eller något sånt där, men, men den, när du är inne i Insanity-mode då tickar den, tickar den ner sakta men säkert. Okej. Okay. Jag tror... Nu var det osäker, men den kanske tickar snabbare och snabbare ju längre, ju längre tid det har varit i Insanity. Nu var det ja. det, det, var det osäker på, men den tickar neråt i alla fall, det gör den. Jag tror den degradar, alltså i samma fart hela tiden. Ja. Det är nog ingen skillnad, men den tickar ju sakta Och kastar nya spel så genererar ju de Mer insanity så att säga ja, precis. Så att man får ju, det är väldigt mycket Resursmanagement-varianten Man kanske inte dunkar ut båda Shadow World Death alltså på efter varann Utan man, ja, slår För de, jag tror de genererar 40 eller någonting Det är ganska mycket de genererar Ja, det är den kraftigaste Jag har ju sp halv, halv spelat I att jag har levelat med Shadow Eller som Shadow kul. Men ja, det är väldigt intressant jag tycker att det är kul när man säger och just den där Suicide-specken är ju ja, i sig väldigt ja, intressant. Det ska bli spännande att se om, de, eh, om den fungerar eh, i raids på mm. riktigt, inte bara liksom, på pappret. Det som gör att den blir lite enklare att, att också i Suicide-specken, det är ju att du kan förflytta dig med alla, alla magier. Eh, annars är det oftast ett krav, du måste stå still när du kastar magi. Men i, i suicide specken så kan du röra på dig samtidigt som du kastar, eh, kastar magi. Just det. det är intressant. Då blir den ju ännu mer värdefull om den går att hålla igång. Alltså en raid tänker jag, för det är ju ofta mycket movement. Ja, precis. Det är klart att du får väldigt bra sustain liksom. Till skillnad från typ mages som måste hoppa undan och springa undan och så vidare. Nu har ju de några eh, grejer, det är inte Arcane som har något de kan aktivera så de kan kan springa och skjuta samtidigt också, men det är ändå bara så här one time use typ Det är cooldown på dem och de blir Det kan vara Frost också, jag minns inte Ja, och tror jag väl vissa, vissa spel vet jag inte, jag har sett Majors springa runt och scorcha tror jag mm. Och då springer okay. de samtidigt, så jag vet inte om de har tagit bort Jag tror att det är Fireblast, du har två Charges på Fireblasten nu Okej okay. Jag tror att det är så ja, Okej, okay. jag tyckte att alltså, man har sett den här barren, liksom, att okay, ja, ja. cast så att jag vet inte om de kanske har, har den där, att man kan specka den också, eller sånt där. Ja. Jag, jag kan ha fel, för jag har bara testat Ork än, än så länge. Ja, det, det, det är kul att de har gjort ja men som Chargers nu också, du kan ha dubbelblink till exempel. Mm. Att de har faktiskt, du kan ha två av samma spel. Jag tycker det, det är bra, det är nog rätt väg att gå. Jo. Och den är ju galen. Ja, och så tycker jag tycker att det är ganska kul också att de har ju, i alla fall Arcane Mages har ju att de kan, eh, vad heter det, att de kan dra tillbaka också. Ja, just det. Så att de kan åka tillbaka till, ja, där de blinkade ifrån och då får de tillbaka blinkkoden. Jaha, det var lite coolt. Så att de kan ju hoppa runt som riktiga fån. <laughs> det visste ja. jag inte. När du har timat så blir det ju väldigt... Ja, det blir ju kan jag tänka mig. kan bli väldigt frustrerande i PvP om inte annat. Mm. Jo, precis. Kajta ja, kan man nog göra ganska bra. Hur, är det någon som vet hur, hur legendaries funkar för mages? Är det en, olika för varje speck? har har dem så att... Ja, att du, hittar du en legendary så funkar den för både Fire, Frost och arcane. Uh, jag tror det väl är väl att jag skulle gissa att de går på vissa spells. Ja, ah, okej. Okay. Så då, mm, då, då blir de ju låsta till, till en speck Ja, ja precis. Jag skulle uh. tro det. Men jag har, inte, jag har inte hunnit kika så mycket <laughs> just på Legendaries. och Eller Mages leg, Legendaries, så att säga. Mm. Men så har det varit mycket med... <coughs> Warrior Legendary som man har sett, att det är liksom, ja man, den här är bra typ för Arms Warriors eller den här är bra för Fury liksom. Beroende på vilka spel de buffar, för de verkar buffa ja, individuella spels ofta. Ja. No. Yes. Mm, och vad har jag tänkt på i när jag spelar, spelar WoW? Så jag är faktiskt extremt dålig på att, att typ bry mig om, om storyn i, i större drag Utan jag springer till questgubben, tar quest och så ut och döda och så lämna in Har jag tur så har jag kommit ihåg någon, någon större karaktärs namn i alla fall mm. <laughs> men, men du Mike, du har väl ändå hyfsat koll på, på storyn? Eller har jag misst, misstagit mig? Jag har nog mer koll på äldre story än just Legion, men hyfsat ska jag nog, ska jag nog säga att jag har. tycker ja. det är ganska intressant. Att, ja, men jag, jag tror ändå att jag har koll, men... Det är väl mer liksom lite äldre expansioner och sånt där. Jag brukar läsa lite grann då och då på wow mm. bara kolla upp karaktärer och sånt där. Okej. Okay. Nej, för jag minns när vi, vi snackade svin, var det ja, två, tre dagar sedan, Då mm. frågade du mig om typ trösternas, uh, uh, vad heter det, hål, klärshål. Ja. Och, och jag bara, uh, <laughs> ja, det är något ljus där, <laughs> tror jag. Uh, och så vet jag att, att ljuset pratar Jag vet inte om det är ljuset på något sätt som pratar Eller om det är vapnet som pratar med en När man ute, ute och springer ibland eh. Det är väl mörkret som pratar med dig Snarare du, ja. shadow, Visst är det? Ja. det är ju ja, det är, det är ondskan i ditt vapen antar jag På något vis Så är det nog ja. <coughs> Den säger oftast ganska dumma saker Känner jag Det känns inte så snäll vapnet om jag säger så Typ. Ja. Ja. Men det är, ju, det är ju sjukt kul här med class -hall, tycker jag alltså, det, har, det känns ju nästan som att man skulle vilja dra upp en av varje eh, klass Enbart för att se class -hall För den är ju väldigt genomarbetad för att vara ja, för att vara någonting ja, jag... Sånt tycker jag Ja tycker jag, det har också, jag har också fått lite, det suget lite grann Just nu har jag bara, jag har som börjat med vissa karaktärer Som Warrior har jag gjort hela Då är man ju typ i Typ i Valhalla Och håller på uh, och Sen har man ju som startat med Druid Då man är i Ja, man är i någon uh, Dream Grove Som är typ Ja, bara någon Druid-ställe liksom som har Där man går in i Emerald Dream och allt sånt här som är Ja, det är ju de här grejerna som man alltid har fått höra och så, om och sånt där, som så man alltid har pratat om i låren I alla fall tidigare, om just ruider och så. Mm. Som är lite kul. Nu har jag hört som shamaner får vara i... De får väl nästan vara i typ jordens centrum, eller Malmström, ja, eller vart? Ja, precis. Mälstrom är de väl i, eller är de är i den. Ja, precis. Ja, det är lite coolt. Jag gillar det. Och så är det mycket ja, men som shaman eh klassquestarna då får man möta Lili och känner från Heroes of the Storm. Till mm. exempel och ja, Rhaegar kan vara follower eller ja, han är en champion då man kan ha han som bodyguard. Så det är lite kul att de flörtar med ja, även nu även med andra, ja, med Heroes of the Storm så att säga. Ja. Det, ja, det är ju en, en stognet av humor i, i questlinesen också. Vilket, vilket är trevligt tycker jag. Det blir, det blir en annan dimension. Och då kanske man... För jag är ju lite som Rago beskrev. Att jag har ju... Jag kommer på med att jag inte har ens läst questloggen. Och inte har fattat vad jag ska göra egentligen. Jag bara accept på alla quests där. Och sen får man ut och slaktar en gubbe. Bara, ja, men nej det var inte den här jag skulle göra. Du vet så. Jag är inte alls där jätte... Däremot kan jag läsa wiki och där på helgerna när jag inte har något att göra. Men just det där, när jag, när jag spelar då ja, brukar jag inte ha så mycket över för stories, Utan då vill jag bli 110 och så vill jag köta eh, dungeons och raids och sånt. Men eh, det har nästan blivit åt andra hållet i och med eh, Legion då. Just class För de har varit så, ja men de har varit intressanta. Mm. Så det är kul. Även för de som mig som är oftast bara hoppar över storen och trycker escape när det är videofilmer oftast. Fast de har jag sett. De var jätteroliga, jag vet i Valshahara heter det så, druidstället, ja. Den var ju väldigt fin och påkostad, påkostad var kanske att ta i, men ja, både filmsekvenser och story. Ja, Och ja, precis, det är vissa zoner som känns mer aktuella skulle jag vilja säga, just i lore mm. Men jag får ju säga, när jag spelar OV så brukar jag faktiskt göra lite samma sak, man... Man läser de quests man tycker är intressanta. Mm. Oftast är det att man ja, hoppar över och så kör man bara. Men filmer brukar jag oftast, eller brukar jag alltid se första gången i alla fall. Mm. Mm. Är det någon som har hunnit testa på Demon Hunter, en, den nya klassen? Uh, ja, den är hundra. Jag har spelat de två levelarna. <laughs> man uh, får börja spela. Uh, mest för att, jag vet inte. Jag hade väl preordnat och då fick man ju tillgång till den klassen två veckor innan. Mm -hmm. Så då gjorde jag den. tog Jag upp den till hundra, men mer än så jag har jag inte tittat på den. Jag vet inte, det är mycket hoppa och flyga och glida runt. Det ser, det ser soft ut, men ja, jag har aldrig varit någon riktig så här melee karaktär. Jag har inte spelat så mycket mili karaktärer. Så att det tilltalade inte mig jättemycket, men men jag har dragit upp till hundra också och har som... Jag började gå in i klass har de bara för att se vad de var och hur det såg ut där typ. Men sen har jag inte hunnit spela så så mycket. Det verkar vara en intressant klass i alla fall. Kul att kul att det är mycket mobility runt den i alla fall. Ja, som sagt, du kan trippelhoppa till och med. Jag har sett folk dubbelhoppa i städer och sådär. Jag har inte mm. tänkt på att det är kanske till och med trippel. Ja det, är, ja, det är som ett dubbelhopp och sen så kan du... trycka en gång till, då får du ut vingarna automatiskt. Så det börjar du glida lite grann. Mm. Så det... Ja. Det verkar ju kul, men... Ja, jag har som... Som sagt, jag kör Warrior och då känns det som... Ja, det känns lite ja vad ska man säga det känns som att en karaktär räcker nästan. ja ja jag förstår det var som när jag spelade... när förut när jag spelade så började jag lägga en, en en warlock och <laughs> det var också samma sak jag hade ju min shadow priest redan nu var det här ja, men ja jag har ju redan en ranged spel liksom det ja, mer dots ja, med, ännu mer dots så det har varit såhär Jag spelade upp den ändå rätt långt jag Undrar om jag Den är level 80, undrar om det var det som var Max jag spelade den Så ja, Jag gav den inte upp Men, men, men den, den, är, den är kvar på 80 Av en anledning Men jag är sugen på att testa Demon Hunter Bara för att Ja har spelat lite på den i alla fall. Men jag har inte, inte, inte gjort någonting än. Nothing yet. Nej, men. Tycker jag att det är som en känns som en rolig klass i alla fall. Och säg säger jag. Säga. Jag följde faktiskt med en. En, en i Gildet, jag spelar i, som är Demon Hunter. Han började jaga, jaga Achievements i Ice. Jag heter ICC Ice Crown Citadel. Eh, och, och frågade då mig om jag ville. Eh, eller han behövde hjälp på, på någon boss i slutet där. Eh, så jag ja, men jag kan hänga med hänga med på. Så jag hängde med in i de ja, tre sista bossarna. Och eh, på sista bossen eh, Lich King, så är det nå någon. Han kastar in någonting på. På, på backen så att man blir och råkar man stå där för länge så blir man jättenockbackad Man flyger ut ur, ur, ur isplatån och, och instadör typ. Eh, men saken som han jag hjälpte var ju som sagt Demon Hunter. Och han råkade stå i den där eh, någon gång. Men allt han gjorde då var ju dubbelhoppa och så gled han, gled han tillbaka. Så det, hela den mekaniken är ju... <laughs> Nullified, på grund av att han var äh, Demon Hunter. <laughs> Så det var lite, lite kul att se att att, att det var ja. en, en, en spell som är tänkt att, att man ska insta-dö på. Överlever man som D Demon Hunter för att man kan, ja, inte flyga, ja. men glida. Ja, det blir ett annan äh, boss-design säkert framöver. Ja. Skulle jag tro, men det märks kanske tydligt också för, ja men vi pratar lite snabbt om att de har tagit bort saker från gubbar Och det är ju flera som har fått bort sina, ja men de curse eh, spells, både eh, Majors hade ingen längre Det kanske de inte haft på länge, eh, de hade när jag spelade för länge sedan i alla fall Så hade de, kunde de ta bort curses eh, Druider hade väl ingen eh, Sleep längre Bland annat så de har ju tagit bort lite crowd control, känns det som, från lite, lite av varje. Eh, och det är väl intressant. Eh, jag antar att de ska väl bygga vidare på det. Det kanske varit för enkelt att crowd controlla. Ja, det kan ju vara så. Men det, det är att alla har haft så jäkla många spells. Mm. Det är som bara kolla hur många spel som har funnits kvar sedan länge som har bara aldrig använts. Typ... Jag vet inte när det försvann, Majors hade ju länge Amplify Magic och dampen Magic Ja just det Det användes ju Ändå lite om man raidade och så, men det var ju som aldrig någonting som Så mycket användes det ju inte Säg så nej, nej verkligen inte Det var ju Nej, spellboken var ju stor Och, och gedigen Så det är intressant Men det, det, det, är väl, det är väl jättebra tycker jag För nu när man tittar så ja, det är överkomligt på något vis Du behöver inte ha 14 bars fulla med grejer Jag tycker det är till det bättre Sen Ja precis det kan, kan man ju sakna det här när man kunde Använda tre ranker lägre Heels och ändå få När man har så bra gear så kunde man liksom oh. Kunde Just man gå det. ner tre ranker I heelsen mm. för, att, för att Behålla liksom manan Men du healade i princip ja, galet mycket ändå och då funkade ju regen lite annorlunda. Du hade ju en 5-sekunders regel. regenen nu verkar jag inte riktigt ha koll på. Den är väl fastsatt. Du kan inte påverka regenen längre med gear. Utan du har en viss regen. Men då var det i alla fall så att du hade ju en spirit. Ja, du hade spirit. Och efter fem sekunder när du inte har kastat en spell. så började då spiriten jobba, jobba i kapp. då. Beroende på hur hög spirit du hade började du regena mana. Så du hade ju, det var en 5-sekunders regel. Och den var ganska besvärlig på vissa bossar tidigt. Och då, då gick man ner tre spel, eller ranker då. För man fick en rank för, ja, jag vet inte hur ofta man fick, men det var... Man, man hade ändå så här sex, sju ranker av typ Flash Shield till exempel. Så gick man ner två, tre ranker och sparade jättemycket mana. Men det tog de ju bort för väldigt länge sedan. Men det är också en sån här grej, det var ju, den spellboken var ju fem sidor kändes det som... Men mm. allt hade så många ranker. Jo, och så var det så besvärligt i början i alla fall... Det ändrar de väl också. Men det här att när du skulle ge någon vatten eller något sånt där. Om det någon, någon kommer att fråga som är lite lägre level skulle ha vatten då eller någonting, då var du tvungen att leta fram rätt spel för att ge dem ja. rätt vatten. Ja. Eller att du skulle ge någon orcan intellect, då var du tvungen att gå till just rätt spell för de kunde inte få högsta ranken. Just det, för de var för level, Ja, ja precis. Senare ändrar de, ändrar de där så att du, det automatiskt kastade ja. den som passade. Ja. Så, just det. Shit, jag hade helt glömt bort det här med att, att det fanns rank på spe ja, spels. Ja, Eller... men det var ju alltid när man... ja precis När man ja, det, när man la ut den på baren så skulle den ju uppdateras när du, när du levelade. Jo. Fick du en ny rank så skulle den läggas... Alltså las den dit automatiskt. Ja. Tror jag. Jo. Eller... Jo. Men det buggade ju ibland Så vissa eh, på vissa karaktärer så buggade det Så då låg det ju kvar en rank 3 fast du hade en rank 6 eh, Som man var tvungen att kolla det där Det fanns ett add som eh, givetvis eh, shoutade utåt När man körde så här random Med random folk Bara du har, du har rank 3 av Consecration Du borde ju köra nummer 6 eller någonting mm. Så det blir alltid så där det är... Visst det är ju härligt när det finns mycket att välja på Men det krävs ju mycket av den som spelar också och alla kanske inte är så inbitna. Så att jag tror att, ja, det var Det var en intressant tid, men jag tror att det var ganska bra att de tog bort. Jo, precis, det kan jag absolut hålla med om. Vissa grejer blir som ganska inaktuella ändå. Eller att det blir lite Ja, onödigt mycket att hålla rätt på. Ja, det fyller väl ingen riktig funktion att du har 6-7-8 ranker egentligen och det insåg de väl också. Jag dem dem. Jag menar, det, ja. för, för problemet var att det, ju, det ju de var ju fel De tog ju bort det Inte för att det var jobbigt utan för att vi utnyttjade det för mycket Så bossarna blev för enkla Vi började inte bekymra oss eh, Så att Ja, det är kreativt Användande av spelmekanik Eller vad de brukar säga Vad tycker ni om Om att man inte får Flyga i nya zoner utan man är tvingad till. Ja. Ground mounts. Jag kan tycka att det Jag tycker att det är ganska skönt när man börjar i alla fall. Ja, jag håller med så. dig. Man får så var det även det. i. Ja, precis. Så var det även i. i World Wars of Dreams. Att det började i så. Jag tänkte just fråga det. Jag har inte spelat det så jättemycket. Men hur var det där? Eller jag minns ju att. att när jag, jag spelade ju när det kom eh, Och då minns jag också att det var samma sak där Att ja, man inte fick flyga Utan det var ground Men hur blev det mot slutet? Kunde man låsa upp så att man fick flyga ändå? Eller hur, hur var det där? Ja, man var tvungen att göra en speciell achievement Som var liksom att Jag tror du var tvungen att bli Reverd med Tre nya fraktioner de hade rakt in skulle ha typ upptäckt alla zoner och sånt där mm. Och det var, ja Det var som inte världens Svåraste saker egentligen men det var ju som, ja Lite jobb på det var du tvungen att lägga mm, Okej okay. Har jag ju sett att det finns Någon achievement nu som gör att man får ...faster ground mount speed i alla fall. I Legion. Men jag, har in, jag vet inte om det är även är flying... Eh, ...på det. Eller om det kommer ett steg senare. Jag tror det kommer komma ett steg senare. För den heter ju också part one. Aha. så där gym Så ah, jag ja. skulle tro att de, de kommer lägga in det senare. Men det kommer ju bli... Ja, ...någon senare patch. Kanske att det blir typ... Så varit i år sådär så var det ju sista stora patchen, liksom. Jaha okej okay, det var så. Ja. ja. Men i Legion är det väl typ samma sak i, eller, för Part 1. Det var väl också explora all, alla kartor. Och sen var det väl nog reputation där också. har jag fan. Ja, precis. Det ska bli reverb med alla. Med alla, helt enkelt mm. Och sen är det att du ska göra klart Ditt class, din klasshall eh, Och Du ska även få ja, vad är det, du ska Upptäcka hela världen Eller hela legion, du ska göra Alla quests, quest chains I legion för att få eh, Loremaster och Chieventon Okej okay. Och sen så ska jag klara salen. och du ska jag lite, göra ett visst antal, uh, worldquests. Ja, ja. då är jag med. Easy peasy helt enkelt. Var mm. <laughs> lite time consuming, men annars så. Jo, precis. Nej, nej precis, det är ju inte världens svåraste sak, det är bara att man ska lägga lite tid på det. Så. Så jag har egentligen bara kvar att få upp alla till Reverd och göra klart Suramar questen. Som är, men de är reputation-låsta Fram tills att det blir, jag tror man ska ha en bra bit in på In på Reverd för att kunna göra alla Men mm. Det kommer nya quests också såg jag, i 7.1 Suramar quests Ja Okej, okay, jag... Ännu flera. Mm. Men jag vet inte om de ingår i FG, det tror jag säkert inte att de gör, men... Jag har att en kanske gör det. Okej. Okay. Ja. Just för att få liksom den här... Lord Master of Suramar, typ. Men de andra är... Ja... Reputation loss, så att säga. Mm. Jag skulle vilja att Reputation... Är... På något sätt. Eh, vad ska man säga gemensamt mellan ens karaktärer eh, kanske inte, inte att, att man kan samarbeta på att fylla upp en reputation med alla karaktärer men, men säg att en karaktär är revered ja, eller exalted till och med kanske. då tycker jag att alla ens karaktärer ska räknas som att de är exalted medan jag tyckte det känns det drygt att göra om samma saker med olika karaktärer bara för att man vill testa på andra klasser. så Jag tror att de löste det. var det är i Warlord, Warlord of Draenor? Du kunde köpa en bok när du var i World som du kunde skicka till din bolla eller till din andra karaktär. Så vart du reward när du köpte boken. så Eller ja, när du ljusade boken så att säga. Aha, ja, ja. Så att det. Det, det, jag tror att det finns. Nu vet jag inte om det finns i Legion också. Men det finns ett system för det, eller har funnits ett system i spelet för det. Ja, ja. Men när du har nått en viss så kan du. För det är ju inte bara du som har gnällt om det där. Eller tyckte där. Jag har gnällt om det flera gånger. Men tyckte, jag tycker det är jättetråkigt. tråkigt. Ja. I och med att det är så mycket repgrind i spelet. Nu är det inte så mycket i Legion, men det har ju varit om man tittar tillbaka. Eh, anledningen varför till folk använder Humans till exempel är ju för repet. När de insåg hur värdefull 10% faktiskt är. Mm. Hela spelet i princip bygger på att fixa rep. Eh, för det har ju varit betydligt värre än vad det är nu i tidigare expansioner. Eh, fast nu Suramar-Mystikerna eh, är låsta då. Men eh, nej. En bra lösning är då en sån, typ en bok då, när du väl har jobbat dig upp till Word så kan du bli det med de andra också. Jag tycker det är än viktigare ifall du har en instans som faktiskt är låst. Fast alltså, det tar ju ändå rätt så länge, det tar ju någon vecka i alla fall, en vecka. Och komma upp till, eh, vad var det, 8 tusen in på Honored, eh, för att låsa upp eh, ja, de där två Mythic eh, Dungeonsarna. Ja. ja, det är ju inte som att man får så mycket... Mycket rep av dem heller. Nej, precis. Och sen ja, är det väldigt beroende på världskvesterna. Om du får en emissary, då får du ju varje 750. 750? Eh, Kirin Tour får du 750, och från Nightfallen får du ett och fem. Så, mm. man, det. det du ska ha ganska mycket tur randommässigt. Nu vet jag inte hur de där genereras, om det är lotto eller om det är ett system i det, men... Ja. Det tar ju den tid det tar. Ja, precis. Nej jag kan ju hålla med ändå, att just vissa grejer är ju konstigt att eller Om man typ kollar tillbaka på sina grejer, där låsta instanser och sånt där Det är ju ganska jobbigt, eller det blir mycket om du har många allt om Du ska köra med liksom, då är det ju många, många timmar du ska slänga in på bara för att få Ja, få just de här 8000 in på in på Arnold för att, ja, kunna komma in i dem så att säga. Ja, men precis. Jo, nej, men det är ju... Ja, jag vet inte. Det är... Jag tycker det är synd just för att jag byter karaktär mitt i allt, men ja. De kanske lär sig något av det där också. Mm. Men jag såg, eller jag såg i 7.1-patchen som ligger ute på PTR nu så att säga. Jag vet inte, de har vi inte annonserat när den kommer ut riktigt, eh, men eh, då kommer ju Karasan, den gamla goda instansen mm. från, eh, jag tänkte säga Burning Legion, men det är Burning Crusade heter expansionen. Ja, precis. Exakt. Eh, vad, tror, vad tycker ni om de här remakesen? För jag tänkte, de har ju ändå remakat ganska mycket i sina, de gjorde om Naxxramas, eh, det var ju en jätte remake. Mm. Eh, så de använder ju gammal, eh, de har inte gjort om Deadmines ännu, det tycker jag är lite tråkigt. Eller hade de det? Vänta. Jo, det gjorde de än. Jo, den har de gjort den om i Kataklys. Det är level 80 va? Ja, precis. Ja, precis. Äh... Den fanns ju som Heroic. På, Just det, I Kataklys. Så... Äh... Vad tycker ni om sånt? Jag alltså... Ja, jag... jag tycker ändå att det är roligt att de här... Så länge de gör med... här <laughs> med de roliga instanserna eller gör något roligt av det så är det ju är det kul att komma tillbaka till dem. Ja. Det är det ju. Uh, sen kan jag ju Tycka att det är lite åt det hållet Jag tycker att de har dragit hela spelet också För uh, Ja nu kommer jag gå lite off topic Men just att Om man kollar typ alla bossar och sånt där Så De har ju inte så jättemånga Stora Namn att dra till som skurkar längre heller och det är därför det har blivit så mycket som det har blivit om typ i drömmar att de tog tillbaka Gul'dan som var, egentligen varit död Genom att de gjort en time travel att de Försöker få skurka på det viset om man säger så Och Även skulle jag gissa på typ att Den som kommer att vara slutbossen i i den här expansionen skulle jag nog gissa är typ Killjeden eller Queen Ashara eller nåt sånt där och sen har det inte så många stora namn kvar heller att ta till nästa expansion om man säger så, om man inte reusar. Så Som de gjorde typ med Naxxramas, då tog de tillbaka Keltisad, Mm. Som egentligen dog i första Naxxramas. Ja. <laughs> och ja men just lite sånt där att de... Ja. Många av de här stora namnen som har dragits i de tidigare spelen har ju som redan dött. Mm. Så att, det, jag tror det kommer bli mycket sånt där i framtiden också, att de kommer vara tvungna att reusa antingen via typ eh, Caverns of Time eller att de måste Få tillbaka dem på liv på något sätt. Ja just det. Skulle jag tror man. De skulle kanske ha gjort lite mer nya bad guys. Eller girls, jag vet inte. Hur mycket ni har hört och funderat på. Men Jane är ju lite suspekt. Ja. Hon kanske är en kommande bad, en, en villin helt enkelt, en stor. Det kan man hoppas på. Att hon kommer kanske, om hon nu inte kommer i den här expansionen kanske längre fram. För det är väl mycket, mycket snack om att hon nu inte Inte hänger med oss längre så att säga. Mm. Det är mycket Dreadlord-diskussioner. Och det är intressant, jag tycker det är kul, alltså, jätteroligt att de tar såna där, som faktiskt har varit eh, schyssta. Mm. Ja men det, så... det tycker ja. Ja. Ja, jag, ser, nu, ja. Nu avbröt jag dig ja, nästa nej, nej. lite grann. Där. Jag, tycker, jag tycker också det, för det är, tycker jag förut har det funnits så jäkla många skjurkar som har varit Ja, jag är skurk och det jag vill göra det är att jag vill bli stark. Mm. Eller jag vill förstöra världen. Och det är deras mål. De har som liksom ingen riktig motivation till det. Och då är det nog kul om det skulle komma typ, ja men, om Jaina hade blivit ond. Och de mm. har liksom ett, ja men att då kanske motivationen är liksom att, ja men, men fuck you guys, ni sitter ju bara och håller med hård och liksom, ja, de här svinen som typ har förrytt oss i x, många, ja, x antal år liksom. Ja visst. Ja, ja. det, det är klockrent och jag hoppas verkligen att det blir, om som sagt, om det nu inte är i den här nationen låt det då bli nästa. Eh, för det hade varit så kul om de faktiskt gör något sånt eh, För som du säger, det är mycket reuse eh, och allt är inte dåligt men det kan ju bli lite tröttsamt. Jag har varit ganska besviken när de re Onyxia på ett halv... Eller, det, jag tycker bara det var en tragisk överhuvudtaget eh, att Nefarian reusade Onyxia. Eh, i... ja. De gjorde om den till 80-instans visserligen, det är alltså vanliga Onyxia. Men sen var hon ju reanimated i Bastions... Eh... Ja, vad heter den? Ja. Det är inte en 80, 85-instans. Jag kommer inte på vad den heter nu så här på raken. Ja. Första var väl, kommer jag tillbaka i... När det var 80, tror jag. Just det. Sen så kommer man ju tillbaka senare när det var 85 Cataclus tror jag. så var det, så var det ja, just det där. Jag tänkte säga Bastion Keep men jag minns inte vad den heter. Twilight, ja. äh, Twilight Bastion Twilight eller Twilight så heter den, sånt, ja. Men ja, jag vet inte men det det är som du säger det, det finns väl lite Williams eller de stora är väl kanske döda. Eller så var den gräva lite längre mer i, liksom, i lore katalogen och faktiskt hitta de där goingarna eller bara skapa nya, hur svårt kan det vara? Mm. Ja, men, men jag tycker ändå, de har ju ändå gjort så lite grann, eller lite grann, de har ju gjort det en gång heller på att ja. och det är ju med eh, Garos Mm. Som var, ja, ändå bad guy i Pandaria och det är väl han som har stått lite grann för att Jena har blivit halvgalen mm. än så länge också. Ja, just det. Vi är nått på spåren. Jag vill enkelt. minnas att, att Jane var i, i Vanilla. Så var hon, jag kan ha helt fel. Men jag vill minnas att hon var den personen som försökte sammanföra Horde ja. och, och Alliance. Hon, det var hon som kämpade för att men sluta kriga. Vi är ju på samma lag typ. Ja, det stämmer ju. Och så, och så nu i Legion, det första hon säger, typ, vi ska döda varandra, eller, ja. Jo, jag missade, eller i Pandaria, sista sista cinematiken där, var, av sista dungeonen, då säger hon väl typ, nu är vi alla, typ, om, nu har vi dem omringade allihop. Och vi är i Ågrimmar, nu kan vi bara döda alla, liksom. Varför ska vi inte bara ta chansen att döda alla leaders och bara utrota hård medan vi står här, liksom. Men det, det är ju, för det, det hände ju bara i en bok i och för sig. Eh, men hon var ju lite spritsprångande galen när eh, Garrosh i, princ, i princip släppte en atombomb på en stad. En alldeles stad och så dog, ja det, vad heter han då? Ja det dog några folk i alla fall och ja hela den där staden sprängdes ju. Och det är därför hon var varit också. Av att det var så kraftig... Liksom... Arcane Bomb. mm -hmm. Massa sånt där. Hon var mitt i staden, eller hon var i närheten? Av... Jag tror hon var i staden. Och staden var väl... Jag vet inte om den var helt förstörd, förstörd. Eller nästan helt förstörd. För att det var ju... Någon... Eh, kommer inte ihåg vad han heter. Men en kirentor person som gjorde typ en barriär. Men... Eh, ja... Han gjorde en jättekraftfull barriär för att skydda folk. Mm. Men, ja, han kunde inte skydda sig själv också. Så att han typ offrat sitt liv för att skydda folk där. Ja. Och därför var det hon ganska arg. Kan man säga. Var det någon, någon love interest också som till Jaina? Eller? Eh, inte bara vet. Så var det Men... extra känslosamt på så sätt också tänkte jag. Men... Nej men hon har ju blivit lite, för egentligen var ju, jag tror hon och Thrall hade lite, en liten fling någon gång i tiden. Mm -hmm. Om det bara var i böcker också, det vet jag inte. Men eh, jag tror det var så, sen så sa Thrall efter ett tag, nej men jag ska fara till Outlands och vara med Agra, som är liksom, ja, hans fru nu. Mm. Och då vart de väl lite ännu mer sviken om man säger så. Mm, Okej. Okay. Ja just det. Det finns så mycket av gråta i sig. Så mycket story. Mm. Eh, vi har snackat mycket story. Eh, ni har säkert hört att eh, Chris Metsen har, har pensionerat sig på tal om Story. Ja. Mm. Han är ju den stora story-liraren på, på, på Blister. Mm. Det kom väl lite som en, en liten jag vet inte, chock var väl hårt att säga, men liksom det var väl lite otippat. Ja, jag såg det inte komma från Nej. någonstans. Det var verkligen en blixt från klar himmel. Och han, i hans uttal så säger jag också att han inte ska ja, gå till något annat företag eller starta upp något eget, utan han ska, han ska gå i pension och umgås med Tru och barn, det är hans, hans högsta prio just nu, så det det sa han rakt ut han, ja. i sitt mm. statement. <laughs> det är lite kul samtidigt, när oftast när folk lämnar så är det ju till en ny studio eller till en konkurrerande studio eller liknande, ja. kanske inte så ofta till en konkurrerande, de brukar ha avtal. Men, i alla fall. Så att det var ju kul att, eller kul men ja, som sagt otippat kanske. Jag hade ju tänkt att någon skulle, att ja men du är ett klassiskt. Ja men jag skapar en egen studio och gör jag, jag har fått någon annan person. Jag ska göra mobilspel typ. ja Så att, det var ju det var kul. Jag vet inte om ni såg statyn de skulle resa om, över honom, för honom. Vad heter det? De ja. twittrade om en... Jag vart den var. Ja, den är ju, jag vet inte om ni har varit, Walt Disney har ju en, det finns en sån typ av Walt Disney, den håller i Muse pig i handen. Mm. Alltså jättekänd. Ja. Det är ju precis en sån, Chris Metzen, man håller i en, vad heter han? Winston, Baby Winston från Overwatch. En, en Babys Winston då. Okay. sjukt häftigt. Den finns ju bara renderad den den är ju inte byggd, men den ska till en göras som avsättningspresent då. Det framgick väl inte om den skulle vara en till en skala, men jag antar det, eller ja, ännu större. Men jag antar väl att den ska vara på campus. Eller på IA ja, Blizzard Campus då, så, att säga. Okay. så det är lite coolt. Det visar lite på digniteten, på hur stor han har varit faktiskt. Han har ju som sagt varit med i alla, alla spel från 2000 och framåt. Har han ju alltså, haft en hand i. Mm. Var han, han var ju med och skapade Diablo-universumet. Han var tror... ju med och skapade Warcraft. Ja, ja, precis. Jag tror han och... är Warcraft och Starcraft. Ja, ja. Eh, precis. Han, har ju... ja han har gjort mycket. Mm. Och okay. Overwatch var en väldigt drivande eh, från fram... Ja, Titan vet jag inte. Men just eh, Overwatch, eh, eh, vad heter de? Karaktärerna. Han pratar ju länge mycket om det. Om att han skulle vilja skapa en eh, massa, vad heter det, superskurkar och eh, hjältar så att säga. Okej, okay, ja. Så att. Nej, eh, mm. ja, men det är kul. Att kul att kunna pensioneras när man är 42. 43. Ja, nu jag tjänar jag nog tjänat ganska mycket på, på ja, tiden i Blizzard. Ja. Jo, jag måste ändå säga att jag har ju varit ganska kritisk mot honom på senaste. Jag tycker att storymässigt kan jag tycka att Diablo inte höll upp mot måttet. Jag tycker de senare expansioner och sånt där tycker jag att det har fallerat lite grann, men ja. Men, men det kan ju mycket väl vara det också, att han känner att han har gjort sitt. Alltså nu är det ju inte bara han som står för storyn, men han är ju ändå, han är ju ändå huvud, huvudkaraktären i den. Han kanske precis kände att ja, men det är... någon annan kanske ska ta vid, han har ju jobbat länge. Ja. Så att, ja nej, men det men det är många säger ju det att nu tycker jag Lidium var en väldigt frisk flaskfläkt flä, i storemässigt. <skratt> <skratt> eh, mot de andra, för den har ju faktiskt intresserat mig. Jag har, ju varit, jag har ju gillat Vanilla Story och så vidare. Alltså den biten var jag väldigt inne i just för att det var mitt första riktiga blizzard spel som jag verkligen sultade ner i. Eh, men sen har det ju som gått ut för lite grann. Eh, jo. Och, men ja, Legion var väl på väg upp då? Eh, tycker jag, eller ja, det eh, engagerar mig i alla fall så att vi får väl se. Det finns ju ett sådant stort företag, det finns nog 20 personer som står i kö och bara och att får göra sin grej. Oh, jag tror inte det. att det, fallet blir nog inte så stort mer som att de saknar en, en rolig lirare som är jätteduktig på sitt jobb. Eh, det kanske inte är, Blizzard dör ju inte på grund av det här. Nej. Men, Nej, absolut inte. Så att ja. Nej, men för den kritiken jag tycker att jag har, det är liksom att det känns som att spelen har blivit lite mer... Äh, känns lite mer Hollywood, om man säger så. Ja, just det. Och, ja... När man har sett vissa trailers till, ja men typ till Reaper of Souls. Man, jag gissade ju tagglarna, är vad, vad de skulle säga liksom i trailern? Och vad ja men det kommer säkert vara det. Och ja precis Att det var liksom att han går fram där så bara någonting någonting brother ja, så sjukt, sjukt dramatiskt Så det är väl mer att man, ja Jag vill ha lite mer oväntat heller på så säga, det är lite mer Okonventionellt när det gäller storyn Få in lite mer För just tycker jag också i Horde Som jag brukar, ja jag spelar ju Horde i alla fall och känner många av de hjältarna är ju döda nu. Eller borta. De som har varit med länge, så att Men det verkar som att De som har skrivits in nu får inte så mycket plats heller. Vad ja, har som inte fått banan? Hon skriver <laughs> upp på, på ett bananskal mm. det? <laughs> Ja precis Jag vet, jag förstår inte ja. det fanns så många andra att ta? Eller ja många... Ja. Sourfine tyckte jag. Men... Jag inte men... Sylvanas, Vad har hon gjort? Ja, hon har gått mot hård flera gånger och har <laughs> typ tagit, bara tagit ut sin armé och bara omfalt andra ställen och bara Aha. ja. <laughs> men... Nej, men... men just det typ, ja, men att vissa karaktärer inte har fått så jävla mycket andrum. Men jag hoppas att de kommer få det nu. Typ som Bane Bloodhoof med som liksom Karrs så med den här taulen som har varit i Funderbar, fan dog i företag sedan Och ja, jag tycker Ben har som inte gjort så mycket Eller har inte fått så mycket plats Och sånt där heller, jag vet inte om ni känner samma saken För just alla ens Men Hur det har det hänt med hjältarna där och så Men Som sagt, jag har inte... Det är Quest, <laughs> accepterade Quest. Jag har Quest. <laughs> mm. Här är något sånt i städerna också. Ja, det är... Men jag har väl inte dött så mycket aliens. Nu kommer jag få skit för det här, för jag har inte så bra koll. Men så fasligt mycket aliens ledare har ju inte dött. Nej, det har, ju, det har ju mer kommit tillbaka. Ja. Vad heter han? Dvärgen kom tillbaka. Ja, precis. Eh. Som han, bara, ja, han hade bara tappat minnet och typ satt i, <laughs> satt i någon stuga. <laughs> Samma sak var ju med varje ett tag tror jag. Mm. Men ja, nu är Andvin där i alla fall. Så jag, ja, det tycker jag är kul. I alla fall. Men nu ja, vet men... Jag inte vad ni tycker som det är man. Ja, nej, men det är väl... Ja. Eller äh, om gritan hade varit trevligt. Jag har något oväntat. Jag är inte jätteinne på... Kan de inte... Ja, jag efterlyser en genom kan de inte ta master, tinkmaster, vad heter han? Den här superchefen, gnome liran bossen. Tinkmaster. Vad heter han? Tinkmaster. Uh, ja. Ja, nej, det står still. Ja, i alla fall. Kan de inte bara... han kan ju dö. Ja, men han kan bli någon superovillig eller någonting. men han har en massa robotar runt sig. De har mind-control... Alltså, ja, men ha massa... låt han typ bli en lepergnom eller någonting. Ja, ja, ja. Han, eller han, han, att han blir fel eller ja. Och och att, det blir någon, att det blir någon till epidemi där, för det är ju fortfarande någon som springer runt i, i Gnomregan. Mm. Ja. Tänk vad jobbigt i Raid Instance. <laughs> <laughs> Gnomregan var så jobbig. det äh, ja, var det, men, var det kan... level 30 eller någonting. Ja. Oh, ja, det är svårt att navigera i i alla fall. Ja, rörigt. Men, men... Yes. Nej, jag tror att vi ska ja. börja runda av, faktiskt. Vi har snackat på en, en, en bra stund nu. Alltså, yes, det gick fort. <laughs> ja, faktiskt. Uh, har du något slutord du vill säga, Mike? Uh, Nej, nah, är så på att komma på sånt här. Det är inte vad jag kan, vad jag kan komma på, i alla fall. Nej, det behöver inte, heller. <laughs> har du något att säga, Kirke? Nej, Jag ska, vi ska spela Legion nu. Mm. Hålla det kort. <laughs> ja, exakt. Jag kan väl bara snabbt säga att vi, vi kommer att släppa avsnitt varannan vecka nu framöver. Och få ursäkt att det blev tre, en tredje vecka den här gången. Jag <laughs> behövde föra till Stockholm och blev sjuk samtidigt. Så det har varit svårt att skjuta på det en vecka. Men varannan vecka är planen numera för på den. Yes. Och ja, det tror jag var allt för, för denna, denna gång. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen. GG! GG!